Euskarren txantxria -txan Solotan bele taldearekin lortutako arrakasta ez bezala Euskarraren Txantxanggorria kantuarekin lortutakoaz ez direla oartu diote, Kantuaren egileek izan ere gorka arri eta hurbil hartola ondarribitarrak kantuaren egileak dira. Enkarguz egindako lana izan dela azaldu digute, Baina ekoizpenarekin oso pozik gelditu dira, Urbil Artola. Eta, bueno, esan zian momentutik jala horitzarako zela eta, bueno, bisk, adbertigo ematen zian noski, porque gauza potolo bat zen eretzako, es, gauza bat egitea itzun pentsiki bat, baina nordan pentsatu noen bai ematen zuen iz, bueno, eman bartziotela kainadeixente, es. Euskera promozionatzeko, bueno, mo, ezen er momentu hortatik, es, gero ja, Ez genekien, ez, gero, gero ba, telebista saioetan atera da eta horrek ere zabaltzen laguntzen du, eta orduan arrakasta pixa dut etorri da, ez. Kutsu, sortan kutsuko kantu bat, eta egia da gero jartzen ja, baduzun korkaren e, haotxa horretan baten du, hori gure hartan esate genuen, ez, hau egontziten genuen, zoetan en diskobatian sartupta, ez. Bai, Gaina gero sartzen ditu bio, e, tartean ere, bai, biolin bat eta txilibito bat, flau, bueno, flautak eta baten diure, bai, kutsu hori ez. YouTuben esaterako Euskararen txantxangorria bideoklipak zaspirun mila ikustaldi izan ditu. Euskal Herriko aurrek eta gaztetxoek miloika aldiz kantatu dute. Kantu honen arrakastaren arrazoietariko bat guazen telesaiak egindako promozioa izan dela nabarmendu dute.